Такі самі погляди супроводжували нас і на пристані, але від цього втіхи було мало. Бо на денний пароплав ми запізнилися, а вечірні ходив через день, буде тільки завтра. Чи то економлять вугілля, чи дуже низька вода в Дніпрі, і скорий ходить з швидкістю черепахи. Діди були такі старі, що вже нічим не цікавилися і не дивувалися на цьому світі. Коли їхня увага і зачеплялася за що-небудь, то це стосувалося тільки їх самих, а більше нікого. І перемовлялися вони між собою тоді так, ніби були самі в човні і на всій річці. «А що Гавриле озвався той дід, що пребував човном? Я оце дивлюся та й думаю, нічого собі, Чамайдани!» «Та нічого, Петре! Такі добрячі Чамайдани!» Та й я думаю, що добрячі. До війни, Вроді, таких і не було. Може і не було, а може і були. Згадай, як ми ще до колгоспів Одну дашницю переправляли На той бік. Так у неї ще більше були. В угласті, у мідних шпугах. Щось я не згадую. Ще вона відкрила Один гостинця дістати малечі, А звідти музика як ударить, та така ж ловка, наче ото в Боже Царя храни. З музикою згадав, тепер згадав. Ми її через кусуті чи майдани перетягли по піску. Сила в нас тоді ще була. О півночі в буксир матія з Аракоші з двома баржами біля нашої пристані, йому робити було нічого, але капітан знав, що тут дешеві кури і дуже смачні сливи угорки горки і причалив. Матроси поруснули на пристань поторгувати. Я вхопив чемодани, кивнув Оксані і бігцем подався до Сходнього. Може, прошу капітана довести нас до Нижнього. Капітан був старий, ніби ще довоєнний, як усе тут на Дніпрі. Діди-перевізники, пристань, сірий буксир, матія ракошить. Тітки з кошиками і мішками. Він, здавалося, і не слухав мене. Думав про своє, а тоді ковзнув по мені втомленим поглядом. Чи то спитав, чи то ствердив для себе. Молодожони, можна сказати, зустріч після розлуки. Ну, коли так, я заплачу. Нам аби де? Не в платі справа, інструкція забороняє. Сторонніх не можна. Інструкція. Ну, та ти цього не знаєш. На війні жив без інструкцій. На війні бувало по-всякому. Отож, а мене штовхаєш на порушення. Запізнюєш в інститут. З нами теж можеш запізнитися. Як сядемо на перехаті біля щурівки, то ото тоді і запізнися. А як не сядемо, то на ранок і будемо на місці. Каютка в самому трюмі. Пориніть туди і не вигулькуйте, щоб ніхто не бачив. Він уже брав нас. Я кинувся по сходнях до Оксани, потягнув чемодани. Капітан мовчки провів нас до трапа, показав, як і куди спускатися. Оксана подріботіла перша, Мене капітан притримав ледь помітним порухом голови, неголосно промовив. «Дуже вона в тебе гарна, менше показує її людям». Я відчаяно змахнув рукою. «Показуй, не показуй, а вже бачили і ті, кому треба, і ті, кому не треба». Трап загодів під моїми ногами залізом, і вузькі переходи гуділи залізом, і крихітна каютка на самому дні боксера теж була вся залізна, лунко глушлива, набита такою силою силеною звуків, що здавалося, крім них, тут уже не знайдеться місця ні для кого і ні для чого». Та ми все ж якось втулилися в ту залізну коробочку, зраділи притулкові, який нарешті здобули після стількох мученицьких місяців безглуздого розокремлення. Ми стали посеред каютки, покидавши речі, глянули одне на одне. Я простягнув руки до Оксани, і вона теж подала мені свої руки. Але в ніжний доторк наших долонь у тонке здригання пальців зненацька увірвалася груба, нахабна сила, що з велетенське і неоковирне тяжко засопіло над нашими головами, незграбно засовувалося, тупо б'ючи в залізне.